Spoilervarning, vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till dagens avsnitt av Spoilervarning där vi tar er på en skräckinjagande resa till graven och tillbaks. Mm. Precis som att lyssna på den här jävla podcasten, sometimes dead is better. <laughs> Exakt, <laughs> ja. ja. Alltså Minstone då det avsnitt lika långt som att du kunde dö och bli återuppväckt? Jo, men du kan alltid komma tillbaka varje vecka. Och ja, mycket fin feedback från förra veckan. Hoj vad ni tycker om när vi tycker till om sandfinländare och Demokrater och allt annat, Trumps. Men som vanligt så finns vi ju då på intranätet Och där så når ni oss bäst på triggervarning.gmail.com. Dit kan man skriva alla möjliga osädligheter. Mm, min han. Och vill ni borsta av era gamla och döda hashtags så kan ni också skriva till oss på Twitter. Att trigger Ett triggervarning mm, 1. Och för alla andra skelettigarder, garderoben och kyrkogårdentusiasm, så finns vi på Facebook. -acke. Så kom dit och skölj över er med er värme. Oss, er, oss pronomen. Uh, I alla fall uh, den där kung Stefan han är ju nog en han ja. och uh, nu så mm. tänkte de att de skulle vrida tag uh, om de där djurarna en gång till tills det bara finns två sträck kvar. Mjölkar den där kostan ja. tom. Uh, ja. För att jo, att det är ju precis som vi alla har väntat på en, en ny version av djurkyrkogården. Uh, mm. Har du... Har du någon erfarenhet av den här gamla goa 1989 djurkyrkogården Nikolaj? Eh, vad ska vi säga? Tyvärr jo. Mm. Man såg den ju säkert igen vid en tid då man inte borde ha sett den. Då man jo. var alldeles för ung. Jo, att eh, jag minns att jag var en ganska eh, spädålder när jag såg den. Det var inte så bra. Mm. Men det har säkert format dig eller mig hade format dig det format dig till den man jag är idag. Ja, ja, det, var, ja. det var omvälvande minns han. kommer till pronomenvarning. Jag heter ni. <laughs> Tack för att ni är oss. Och från, från er till alla kanske. Lite highbrow. Jo, men att den här kung Stefan. att Det fanns ju egentligen två av hans... Ska säga, filmatiseringar som jag tror har haft en sån bestående män mm. på mig och lustigt nog nästan alla verkar ha samma erfarenhet. Det finns en liten parentes ja. där kring det Tommy Knockers men den har jag alltid tyckt varit ganska dum bara. Tycks, ja. bara oh, mm. Oj nej kattmänniskorna, nej! Uh, ja, ja, ja precis. Ja, men det, var, det är ju liksom den, den famösa It uh, mm -hmm, och nu talar ju om Tim Currys. Uh, Gestaltning då. Uh, ja. Och sen är det ju som då den här. Och jag tror att. Um, om vi nu. Börjar med att. Bara reflektera lite kort över den här. Originalet från 1989. Ja. Så att, um, Jag tror ju att. Som många skräckfilmer. Var på den tiden så var den ju mer. Den var ju mer. Ska vi säga ett drama med skräckinslag. Än någonting annat. Att den är ju. Ja, Ingen Alltså med, med dåtida mått nej, det var en renordnad skräckfilmen. men jag menar med moderna mått. För att jag skulle säga att det, det här tempot som den här originalfilmen håller så är ju egentligen ganska lugnt. Att det är ju, mm. och med det sagt så menar jag ju att det är inte är en sån här jumpscare på femte sekund. Just innan äh, så att man nog, så skulle säga den här nya äh, Pet Cemetery, så hade de ju då en tränare för James Vans senaste. Tittade en hemsk kvinna som står och, och låter i mörkret film. Jo, den gråtande, den gråtande kvinnan. Jo. La uh, Och yeah. Ja, men det är ju som att, alltså, jag förstår att om du har hittat en niche så ska du sanna vid det, men oh my god. Det är ju liksom seriös samma film 50 gånger om. <laughs> Hur ska vi kunna få in en till kvinna som ser hemsk ut och låter upp plötsligt se in i fönstret? Men det är ju som, mm. och jag, jag, jag vet inte liksom, jag önskar att jag räknar, men jag tror att åtminstone är som fem jumpscares, bara i trailern. Ja, riktigt ja och det där visar att man sitter ju så så som de här filmen. Jo, och det är riktigt så att man som sätter huvudet lite på snä som, nu, ah, nu, ah, nu, ja. ah, ja mm. uh, Men sen då så kommer man ju till gamla Goa, Stephen King. Och uh, innan, vi, innan vi nu går in på den här nya, så den här gamla. Ja. att mm. Jag tror att det här är ju som så skulle säga klassisk 80-90-tals skräckfilm det blir. Att mm. många så, för många är ju det här den definita djurtyrkogården. För att vad ja vad fucking Elsa och skriva. Att den läsa en boken. <laughs> ja, äh, mm. Så att. Nu ska jag inte säga så mycket om den här boken. Att om den här själva boken. Så tycker jag lite samma sak som King själv. Äh, tyckte att. King har ju själv sagt om den här boken. Att han tycker den blev onödigt mörk. Och att, äh, just så. och att. Det är förmodligen det av hans verk. Som har skrämt honom själv. Mest just det nog. Just så. Och den skulle inte egentligen komma ut heller. Om inte. Um, det var för att det var en liten sån där backlog och att Ja, han blev i princip pushad då att uh, yeah. Men att skulle han själv ha fått välja då uh, Så ska han, den tydligen då inte ha kommit ut alls men Men det är ju en klassiker och den för ju in ganska ja. många saker just den här uh, Den gamla Indian uh, Begravningsplatsen och liksom såna här saker exakt mm. Och det är ju en intressant take på det här. att mm. Vad händer liksom? Ska man, fast man inte borde? Uh, men, men i sin essens så är det ju, uh, det finns nog mycket dumt med den här då, uh, Men att i sin essens så är det ju en historia om en man. Och kanske från positionen av en fader själv så känner jag att, liksom att okej, okay, du har introducerats i någonting som inte borde finnas. Eller som du inte borde befatta dig med. Du vet det här. Men omständigheterna ja. är som så radikala. Att. Du gör det i alla fall. För du kan inte, inte göra det. Och sen om, kan man ju då spekulera Hur mycket man vill då. Om så att säga det här händelseförloppet. Naturligt pushar mot det här. Till exempel att det är djurkyrkogården. Som mördade. Gage. Spoiler. Eller. ja. Att, att kanske hela saken var förutbestämt att det var meningen att just äh, den här Creed-familjen skulle komma dit men, ja. men det är ju ändå en ganska som så här lugn tempo det är inte som att det är mycket där äh, som hoppar in genom fönstren och liksom skrämmer dig liksom varenda sekund så att det, det, den här skulle säga, högst personliga psykologiska terror äh, till exempel just den här, det här motivet som spelades upp i och med den här frun och hennes uh, hennes syster. Uh, ja, hennes syster uh, mm, ja, Så uh, so, so det är ju um, du har ju som tid på sätt och vis att sätta dig in så du hinner ju som bli nervös och du hinner att fundera ut möjligheter till exempel den funktionen en möjlighet att, att de ska vara stucka eller de ska bara lämna det, uh, ja. där efter att Gage dog och så här men att men, where's the fun in that? och ja, Och personligen så, eftersom det är det som jag tror alla ändå är nyfikna på. Vad var det som skrämde mig så mycket med den här filmen då? Uh, och jag skulle säga att om man tar alla scener så är det egentligen... Kanske två scener. Det finns en okay. specifik scen som skrämde mig. För jag minns exakt vad jag gjorde när vi såg den här filmen. Eller jag satt... Uh, liksom min mamma som var på... Någon fortbildning och jag var hemma, så jag, jag, jag, om jag, var, jag säger att jag var nio kanske, yeah. mm, och, och var det väl så sent, alltså det var ju kanske nio, tio, elva på kvällen, men i alla fall jag vänsam där hemma och jag satt där och kollade den här, och den här filmen, det var helt okej okay med den ända upp till. Den då där katten dog och så där, så han begrav den. Och så fanns det en, en scen där han bara gick in i källan och som från ingenstans så plötsligt klippade de till den här katten. Och den här ja. kattens ögon som två lysande klot och katten bara lägger och kärken Rakt in i kameran. Och att jag liksom, jag satt kvar i soffan men liksom. Kinne sprack i ryggen och liksom jag hoppade ur kinne och sprang i liksom 30 km i timmen, 15 varv runt jorden. bara liksom, För att jag tror det var, man var som redan som i ett sådant väldigt obekvämt läge. Man visste som att, ah shit, this is not gonna end well. Uh, yeah. Sen plötsligt kom den där efter, där var man ju som på hälspän, man satt ju som. <laughs> man satt ju som du gick i Soffan fast. Man hade liksom egentligen inte satt i Soffan och så alltså var som hade fastnat i någon sån där lotusposition från helvetet. Um, och sen resten var ju som bara som sån där going through the motion. Så att åhgad liksom, oh oh uh, och gad. En av. En Och uh, ja, man var som stirrig i många dagar och nätter efter den där. Uh, och sen den andra mm. var väl kanske att. Den var egentligen ganska otäckt, den här med den här uh, systern där uppe i på vinden. Ja, det, det är sant. Ja. Jag vet att det är många som har haft just, just med den specifika scenen. Vi kan ju kan tänka egentligen inte har så mycket att göra med den här själva huvudhandlingen alls. Nej. Uh, uh, och Jag tror det var bara det att den här skulle säga väldigt uh, alieness av hela den här stationen, och den här systern. Att det är mm. någonting som är lik dig men olik dig och vill ta dig eller skada dig och den finns där. Uh, ja. De hade mm. ju notat i det här konceptet i den här filmen men de hade ju som vanligt helt missförstått vad det, vad det borde ha inneburit. Uh, mm. Men det är kanske min grej och det känns som att jag talar en halvtimme redan. Alltså vad har du då förr? <laughs> Vad är din koppling till den här filmen, vad, vad skrämde dig med den här filmen då var ung? Um, Alltså för mig så var det definitivt den här uh, scenen med, med Viktor Paskau Där uh, ungdomen som blev bortkörd av en bil mm. och, och hämtades in till den här mot, läkarmottagningen då. Ja. Och, och det här när han då plötsligt liksom griper tag i honom i, mm. i den här uh, Louis uh, Louis Creed uh, och uh, den ja, ja precis Louis <laughs> mm -hmm. <laughs> uh, men, uh, men alltså den, den scenen ja, som liksom hoppar till och jag har ett en, väldigt för mig, för mitt inre öga alltså, ett tydligt minne av hur den här huvud skadan såg ut mm. mm. och, och, och den, det var så bara hur det, hur det var gjort det där så typ för mig då när jag såg den, jag tror att jag skulle vara varit ungefär i samma ålder mm. just där kring, kring liksom 9-10 mm. och, och det var, det var definitivt sån liksom, höll mig flera nätter efter det så var, sömnen ville inte riktigt infinna sig mm. Helt så som, man, så som man skulle hoppas. Och, mm. och också sen de fortsatta scenerna mm. med den här Victor Pascau. Mm. Just fast det, det inte framträdde som någonting specifikt som liksom, skulle vara skrämmande. Mm. Det var ju inte frågan om så här jump scares, alltså att Det var något plötsligt som alltid hoppar fram. Nej. Men, men bara det där att han, han var där. Men liksom hans. Samma skadan fanns kvar där. Mm. Så det, det. Jag kände att det, det var. Det, det, det får mig ännu känna av lite. En sån där, att man ryggar. Ryggar tillbaks. Ja. Och, och klart det här med, med den här systern. Så ja. Det var. Det var ju definitivt. Vad skulle jag säga. Mm. Se det där Även om jag kommer ihåg. Bara snabba så här bråkdel av en sekund sådana här detaljer eller liksom stillbilder av av de här scenerna mm. Jo ja, så det blir ju det blir ju lätt lite sådär att man läser in ganska mycket i dem där och att just just den där jag tror ju liksom det som fascinerar mig mycket när jag var liten var ju just den här tanken på och just graven och döden. Och förstås att kunna komma tillbaka. Så det är ju fascinerande. På ett väldigt morbidt sätt. Jag tror ju att. Allting annat som hände i den här filmen. Så var ju egentligen. Eller. Det fanns en ganska logisk progression. Så att säga. Har du någonsin läst boken? Ja. Det här var också i lågstadie. För jag kommer ihåg att det fanns. I svensk upplaga i bokbussen. Ja. Och jag vet att jag har haft den där boken. Uh, mm. Och läst. Av den men inte, kan jag säga. Att jag heller därifrån har klara. klara minnesbilder. Mm. Du då? Ja. Jo alltså. För jättelänge sen När man var ung och smäckar. Uh, men. Um, uh, det som. Jag försöker funda, eller jag försöker minnas vad som var de största skillnaderna där. Och det enda som jag minns från den så var just att uh, den här uh, Jade fru levde i boken. Uh, ja, jo, så var det väl ja, var... i boken med att hon, hon då sen under, under boken, som liksom den här storens gång. Ja. Uh, och um, sen så kanske det bästa slutet där uh, som var ju då att i princip så efter att Louis har gått igenom allt det här och så slutligen med Grausin fru så slutade det i princip med att hon kom hem och sa någonting i med hello darling ja, jag uh, minns att jag läste den på engelska uh, men, just så uh, men uh, jag vet inte alltså det, det finns inte så mycket att säga om den där det är som den där filmen Lite som att det är ju inte, inte kan man ju säga, att det är en bra film på det sättet. Att liksom den har. Äh, jag, jag tror det som är mest intressant med den här filmen är temat. Och så finns det vissa yeah. äh, Vissa såna här äh, aspekter av den som är just som så pass bra att de blir som större än filmen själv. Just den här. Yeah. Liksom The Indian Burial Ground. Att liksom de använder mm. det allt efter. Uh, och just mm. det här att liksom. Äh, Uh, alltså <laughs> jag tänker på den här uh, uh, Judd Crandall uh, som spelades ju av en, uh, en kille som heter Fred Gwynn uh, och han, yeah. är ju, han är ju en sån här uh, ganska så här old school uh, uh, amerikansk skådespelare han spelar ju bland annat i den här liksom The Monsters så här yeah. uh, och att hans uh, gestaltning Svenda som de Man ju parodisera just den här karaktären i många andra som så här uh, ränodande uh, skräcker uh, och till South Park och liksom många andra. Och de gör just den här ja. New England accenten, hon har, och liksom den här att jo, det finns något hemskt och älakt där bakom de där buskarna. Så vi kanske inte ska gå dit. Men du vet om man nu måste så kan man ju ändå gå och. Yeah. Riktigt mm. sådär att liksom creepy typ. Yeah. Um, alla andra, inte vet jag. Uh, finns det någon egentligen som står ut i den här filmen? Det finns ju dock en två. Det är sant, jo. Det är sant, det finns. <laughs> jo, det var har du, har du sett den? Jo, jag har sett den. Ja, alltså. <laughs> Det som var, oh det som var ja, jag hade helt glömt det här. Jo. Det, det, som, det som var roligt var ju att liksom innan jag blev liksom gammal och bitter och sofistikerad så jag, jag tycker jag alltid att tvåan får bättre än ettan. Ja. Uh, <laughs> men att liksom Steven King vill ju inte ha någonting att göra med den här tvåan. Det, var ju inte, det är inte en sorts film som man gör en två till. Liksom. Uh, Nej, det är ju just det. Men jag minns ju till exempel att uh, den här huvudrollen spelades ju av Edward Furlong. Som vi många kanske känner igen som från Terminator 2. Som John Connor. Ja, um, och sen så var det ju... Jag minns liksom när jag blev äldre och såg lite serie som typ Carnival och så här. Så, mm. Och sen är mycket annat som har ju stött på liksom den här skådespelaren Clancy Brown. Och ja. uh, i den filmen så hade han ju då en, en ganska roll som den här skeriffen ja, precis sheriffen. Uh, annars så ja en ganska ganska film uh, men att men det, fin det finns ju det är ju värt att ja. nämna för att det är ju det finns ju folk som är inte vet att det finns faktiskt en två av den här så att om ni mm. känner nostalgin så går så att se original Pet Cemetery och så glon i tvåan också Liksom just for the loose. <laughs> <Yeah. laughs> alltså, alltså om du gillar original Pet cemetery så finns det ingen anledning för att inte säga två Så här. Uh, du kan leva ett, ett fullgott liv utan att säga den. Men att säga den för all del. För att den är helt jag film om du gillar liksom, så den tidiga 90-talsrysare. Whatever. Mm. Men nu om vi har det ur vägen. Äh, ska vi gå till liksom, köttet på den här måltiden. Då, som är ju då en ny, ny adaption. Oh yeah. Mm. Du, oss. Du, äh, det är ju lite så här med de här Stephen King-filmer till säringarna. Och när jag säger filmat i så talar jag inte bara om filmer. Utan jag talar om tv-serier och miniserier. Av vilka det finns... Många. många ja men mm. det är ju som kom en ny i såna Stephen King våg nu och att, Jo, definitivt och problemet med den här filmen så är lite att it den här it nu då, som kom nyligen mm. och, och tvåan som är på inkommande så eller del tvåan som är på inkommande så den var så bra den var riktigt sådär att Uh, jag hade ju väldigt svårt att säga hur någon skulle kunna överträffa min, min barndomsförälskelse Tim Curry. Som var suverän mm. som Pennywise, The Dancing Clown. Uh, mm. Men uh, Allas svå bildskarsgård gjorde jättebra jobb. Och allt annat i filmen så föll helt rätt på plats. Det var en film som verkligen slog klockrent på alla klanger tyckte jag. Uh, ja. Problemet är lite det. <laughs> För varenda bra Stephen King filmatisering så får du åtminstone tio. dåliga. Mm. Uh, och ja, det har nog det funnits riktiga med. botten av de senaste åren. Uh, som till exempel den här Castle Rock där som var nog riktigt så. Ja, oh, ja, ja jag, jag, har, jag har en viss sån där till den här, vad heter det, Har de gjort en ja. ny tolkning av den då? Nej, men alltså den den gamla, det var ju en miniserie. Jo. jo ja, men så den... jag har nog ändå medtalat om liksom de här riktigt nyaste. Ja, ah, du talar om de helt nyaste. Aj, ursäkta. Så alltså jag tänkte mer hoppa mer merat mera till till de här äldre projekten. Ursäkta. Jo, ja, jo. Men alltså Rock så var var, var liksom detaljer som jag tyckte väldigt bra om. Nej, men att det var riktigt... helheten som blev Ja. Nej, alltså, först om langoljärna. Jo, langolgärna var jätteintressanta, Jätteintressant koncept. Jag och min före detta manfru som brukar ha det som ett in-joke att, liksom, att nu kommer langolgärna. Det var någon av oss som inte kunde uppföra sig. Um, <laughs> så. Mm. Shout out till min gamla manfru. Var du än är nu? Jag hoppas du lyssnar på vår show. Um, sen så den här... Den här Castle Rocks var ju det var en sån där scooby doo Att liksom, man är som, någon mm. presenterar en jättebra historia, liksom det är jätte eh, hemskt och spännande, man bara ställer som att yes, yes, yes! Och så kommer det någon ja. jävla liksom gubbe och säger att ja, den här effekten av den här bansheen som gjordes ju av den här sumpgasen och de här trådarna och det här pappret och så att Fuck you! Fuck you! För den här filmen gjorde ja. lite samma sak. Ja, men det är som liksom Bill Skarsgård sitter i en och konstig. Och sen händer ja. saker. Jaha, tänkte ni uh, förklara det här på något sätt? Nej, ja. not really. Shit, crazy, horrible Stephen King shit happened. Aha. okej. Okay. Låter ungefär rätt. Jag alltså, alltså missförstår mig, Stephen King, alltså jag älskar gubben, liksom, kan, du kan nog skriva hemskt, oj, oj, oj. Att liksom, han är fulla av bra i och gestaltning, det är bara det där att vissa av hans satans idéer liksom så fucking konvoluter att han, han går lite Shyamalan ibland, att han, liksom så där att han flyger som i väg i sin Stephen Kings svär och, liksom, och, så, och så att, men Steven, vi förstår inte ens bokstäver när du använder längre, what the fuck? <laughs> Och sen, så, ja. men att, liksom, Det bästa exemplet jag kan ha på den är den här Dark Tower, och ja de gjorde ja. En, en film av den och för inte så länge sedan och den var helt ja. homo. Ja, och, och vi, har ju, vi har ju sammanträffande här att vi har ju gjort en recension av den. Det har vi, gå och lyssna på mm -hmm. den satan. Uh, ja, jag svor inte utan jag bara uppmanar. Så att han går och lyssnar på den. Jag antar att han är bland ja. våra trognaste lyssnare. Jo. Jo. <laughs> Helvete. Uh, och. Uh, ja, ja. Alltså det var en riktig sådan bok. Så är det som att första boken. Jättebra idag, Andra boken. Går bara bättre. Tredje boken. Börjar man tänka. Nej nu börjar vi väl kanske komma någonstans. Fjärde boken. Äh, femte boken. Jättebra igen. Och sen bara. Jag det är helt hårshit. Totalt utter nonsense Och sen är en eller den här boksen en slusad med som att okej. Okay. Vad bra att jag liksom höll mig engagerad i så många år och så länge. Men jag är ju rädd att liksom till exempel då den här TV versionen av Game of Thrones kommer att gå samma väg. Ja. för att boj <laughs> den senaste säsongen var ju nog bra slog rätt på alla noter där också oj oj där fanns det nog inget tomrum i handlingen allting känd precis som det skulle nej nej inget tomrum i handling narrativ eller karaktärsutveckling Där är inte oh boy howdy ding dong oh boy shimpa, skrim, shrimp on a barbie <laughs> <laughs> ja nej, jag, jag, jag är inte så hoppfull men okay. att, kanske liksom den tjockaste av alla chocka gubbar någonsin kan han skriver färdigt bok då så man kanske får den riktiga handlingen någon gång. Eller så är han också en satans förvirrad gubbe som börjar med en jättebra idé sen bara fjantar han runt mot slutet och till sist när tiden börjar ta slut och alla fansen ta livet av honom så gör han äh, gud gjorde det slut Ja, det är ja kanske, den sista, på kanske liksom, den sista boken bara är, bara är lite fanfic om Uh, hur han tänker att uh, Daenerys och uh, Cersei Lannister då hook up i, i sista säsongen. Ja, Ned kommer tillbaka och så vad satan håller ni på med? <laughs> Exakt. Så skickar han sina digervargar från helvete. För att ja, ingen för, för de blir alla begravda i djurkyrkogården. I... Ja, Kryptorna i Winterfell byggda på en gammal liksom, indian kyrkogård. Så ja kommer tillbaka. Han kanske liksom hackar runt sig lite mer än han gjorde när han levde, men på den andra sidan, det här är ju fucking Game of Thrones så märker ni någon skillnad? No. Så, no. Ja. Ja, mm. Men ja, om, ja. Vi, om vi återför fokus till, till den här filmen som vi nu har sett. Vad tror du faktiskt att någon skulle märka om det här som sådär där förra <laughs> ur en sån Game of Thrones-spekulation? <laughs> Alltså, man vet aldrig, men det, det, jag tror nog att våra lyssnare är... <här> alltså, alltså, jag tror tydligen en white walk. <här> <här> ja, äh, just det. Äh, Pet cemetery. Jo, men alltså, jag vet inte hur, hur... Det här var nog ett väldigt långt avstickarspår. Alltså, Steven King gör en bra film så är det en massa crap. Och det var jättemycket crap nu. Så att när jag gick och skulle se den filmen... Så förväntar jag mig, jag bara satt och beredde mig på exkrement i ögonen. Och att, yeah. um, ja, hur ska, hur ska jag skrä det här nu då i fina ord? Um, <laughs> <laughs> no, löftet om bajs infriades ju nog delvis. Uh, okay. likt, en, likt en nöjd sutenör som ser över sitt verk så satt jag ju där med en känsla av tillfredsställelse. Men men lite ondskap hur det Alltså, i mitt inre. Um, alltså. Jag måste just, problemet med den här filmen är att den baserar sig på en bok från 80-talet. Uh, ja. Och man kan säga att det är en spirituell efterföljare till den här filmen från 1989. Uh, mm -hmm. så, så att med de måtten. Till exempel den här 1989-filmen baserat på boken. Så kunna gör. Uh, den i princip ganska kategorisk så som boken var. Därför att den här, mm. det här narrativet, den här, det här tempot, kanske de här karaktärerna i största allmänhet så passar för den 80-talskötningen. Ja. Uh, de passar inte riktigt in i en modern film. Så jag tror det som de ska borda göra är att de ska måste fatta det här valet som, och det är inte, de är inte de enda som har felat på det här. Det är väldigt många uh, Framförallt skräckfilmer som inte riktigt förstår det här. Att antingen så bestämmer man sig för en tidsålder som är mer passande. Till exempel 80-talet. Um, ja. Och då så måste man liksom gestalta det. Som tydligt att nu är det, nu är det som typ 1986 eller whatever the fuck. Så inga mobiltelefoner, ja. inga moderna bilar, ingen Netflix. Ingen sån crap. Mm. Uh, om man tar den moderna tiden, då måste man liksom piffa upp karaktärerna lite, man måste som lite som så här äh, dal upp dem så att de passar in. Problemet är att det var precis som de ska släpa dem med 80-talskaraktärer och med våld försökt trycka in dem i en modern setting. Äh, ja. Och det gick inte för att till följden så verkar alla karaktärerna främst nu då äh, den här liksom Louis och Rachels verkar helt apatiska. Mm, Precis. Alltså, till exempel att jag tycks, genom hela filmen, vare sig liksom, det, det sprang liksom zombier med skallpeller runt eller runt. Så bara gick de som att typ släpa knogarna i golvet Då eh jag väl till då Jag gör det du. Kom hem till mig sen alltså Jag förstår som inte riktigt ligg liksom, what, what you guys what, what are you with, what, and how and, the, and how, what mm. um, då kan man ju argumentera ja, men, hur, hur är det med barnen, är de normala då maybe i don't know men det finns ju många sådana där scener som att till exempel plötsligt så springer uh, Rachel Rachel Ellie Green runt i skogen och ja och hona som att mm. var ett varänga medan det med här hände för Luisa på arbete ja ja precis mm. och sen när du säger så är liksom eller som med med liksom Gage. och då blir du ja. eller Rachel är en som är gauge men ok men vad vitt du är eli då ja och liksom, så no, och sen säkert så Church säker säker men man man, man ju då att liksom och där får man fylla igen mig dummare, alltså. och är man så mycket dummad så man är på skolan de är säkert etableras. men då har jag frågor att när hon skulle fara ut då på Halloween. Vem är de här två tjejerna hon far ut med? Det är ju mm. som så här att ni har bara tryckt in dem i ett liv här. Liksom. Titta, de har ett liv här nu. Jo, men hur etablerar det sig? Ni flyttar just hit. Liksom. Är det här viktigt för här Sami? Hur tiden går framåt så blir ju nog väldigt oklar. Det är just det där att liksom, de här små detaljerna som egentligen inte kostar mycket. Uh, eller som, det tar inte egentligen mer tid och det tar inte mer, skulle jag säga, möda att göra de här, men det gör som att för ju mer jag sitter och funderar vad satan är Gage eller vem är de här, eller vad, vilken ja. tid på dygnet, eller det liksom, hur länge sedan var det sen begravningen och så vidare så det är liksom tid som tar mig ur handlingen och det gör att allting som jag egentligen borde känna i relation till handlingen går förlorat. Att jag kanske missar, okej okay, här ska jag vara nu då jätte i terror nu då, I guess. För att, oh my god. Yeah. Så det är som oh att, men, I don't get this. Och att det här är som små detaljer. Nu, nu säger jag inte just specifikt de här detaljerna jag nämnde, de som förstör filmen för mig. Jag bara säger att det är sådana här, det här var ett exempel. På saker, Det finns många fler som dök upp när jag såg den här filmen och man börjar fundera på det för att det var dåligt gestaltat. Och jag tror den där av det just var, de här karaktärerna kändes väldigt malplacerade i sin egen berättelse. Um, sen så, ja, vill du tillägga någonting där? Mm. Det... Jag håller med om det där. Den här... Genom den här filmen så kändes det kanske speciellt jag Louis Creed att han blev som som jag också sa att mig fast efter när vi gjorde sitt filmen att det var sådana sak som händer. Mm -mm. Och han och han mest han mest så där bara är att ja, det så här rent skådespelarmässigt så jag vet inte om jag egentligen har upplevt det som Jason Clark specifikt som en, en så här en mycket intressant skådespelare. Uh, är liksom, han är liksom en sån där karaktär tycker jag som kommer och gör sitt jobb ungefär. Yeah. Uh, ja. Jag vet inte riktigt ja, vad jag ska säga. Uh, nej nej men, men alltså det, det, det som sagt han, han kändes nog så här man ser, liksom passiv och lite sådär som att just, just som sagt att saker, saker händer och han är, han är reaktiv. Ja, ja, det är väl ett ganska bra sätt att beskriva det. Oh. Uh, så, så, det, det som mm. uh, alltså inte är jag säger liksom, bara liksom John Connor <laughs> där framför mig. Uh, yeah. Ja. Men alltså han är ju en sån där karaktär som, eller han är en sån där skådespel som dyker upp lite här som var precis Och inte som sagt, inte vet jag riktigt vad man ska säga. Jag tror där och så tycker man säger ganska bra att han är ju. till exempel den här nästan antisociala finska beteendet han har. Liksom. Ibland så är han som så världens bästa pappa, riktigt så där. Hollywood att elskling, hur går det med I Love you Och ibland så bara står han där riktigt så där att. Hej att äh, din granne så, så försöker just vara trävlig mot dig. Varför ser det ut som att liksom, du är på jobbet och gör någon en tjänst ungefär? Alltså. Um, att, och liksom, jag, jag, jag förstår den här New England-karaktären. Ja, liksom karaktären. Men som sagt, eftersom det inte relateras bra karaktär, inte från New England. och liksom, ja, jag, jag vet jag, jag vet inte, liksom igen, det, den karaktär som jag ska förstå på 80-talet, jag förstår inte honom nu. Jag förstår inte, ja. han verkar som, han, han byter som helst, skulle säga, mellan scener, känns det som. Att han är som typ tre olika karaktärer genom hela filmen. Och att den enda gången jag tycker att mm. han som reagerar, som han ska, ungefär när han säger Geid springa där mot vägen, som att ah, okay, ja, okej, ja. I get it, I would do that, probably, yes. mm. uh, Nej, Men som sagt, det... men kanske den här, roll, den här rollen har ju inte så mycket personlighet heller, det är en högst reaktiv roll. Jo, ja, ja det, det är sant. Alltså, ja, så här, vad gäller liksom skådespelarna i den här filmen, så ska jag nu säga att jag har kanske mest så här tankar och känslor just gällande John Lithgow. Jo, men det är ju, väldigt, det är ju inte så konstigt att känna så ja men, det ju, men, det men samtidigt som liksom hans hans uh, den karaktärens motivation mm -hmm. så, här, till, till varför, så som den beskrivs i filmen så blir den hans uh, val att berätta mm. om den här indian cyrkugarden eller den här heliga marken mm -hmm. uh, åt uh, Louis Creed så blir ju vad ska vi säga den blir ju mindre förståelig. Utgående från hur de, vad han berättar själv att han har upplevt med koppling till det här. Att, ja. att jo, han säger att han tänkte att ja, men han tänkte att det inte skulle gå på samma sätt den här gången. Men uh, att, alltså, han eller okej. Okay. Där tänker jag bara säga att det, här ju, det var lite dåligt att blära blärat i den här 1989 filmen också. Mm. Där så men i den filmen. Uh, liksom så fick man ju bara genom den här Fred Gwynns karaktärisering intryck av att Judd Crandall är ju något av en kuk. Liksom. Yeah. Att mm. han kanske nödvändigtvis har alla ägg i korgen. Inte att han yeah. är korkad utan bara att han är lite ägen. Så här. Yeah. Uh, den här mm. Judd Crandall som porträtterades av John Litko här, så han framstod ju om någonting annat så var ju hans mest definierande karaktäristik att han eller karaktärsdrag att han var sympatisk att, ja. att han var ju liksom förälskar sig väldigt snabbt i Eli och så här, så om någonting ja. så kanske hans motivation här är klarare än jag någonsin har sett det i någon av de här Men, men, men om man tänker om, om man tänker den här alltså som, som jag förstår det för jag kollar upp så här lite att vara var skillnader mm. här, så här mm. som man som skulle vara bra att veta om. Och då nämndes det att. det I boken och i den här 1989 filmen. Mm. Så nämndes det att. Jo den där, då hans hund hade dött. Mm. Och den hade begravts. Då på den där heliga marken. Mm. Och den kom tillbaka mm. Så att den, någonting var annorlunda med den. Jo. Men, men den levde ut sitt liv. Mm. Och, och då sen. Av gammal ålder. Exakt. Men... Medan, medan här i den här filmen. Så mm. säger han ju att, ja, att den kom tillbaks. Men den var, den var aggressiv. Den var o, opålitlig. Och att det slutade med att den anföll hans mor. Och hans far var tvungen att avliva den på nytt. Exakt. Men exempel... det blir ju en helt annorlunda. Jo, men till exempel den här historien så hade ju heller inte att dem med historien om Tim Bateman. Vad ja, vet uh, inte vad det var. Alltså, uh, alltså Timmy Bateman så var en historia då om, uh, om en kille liksom som kom tillbaka därifrån, alltså han dog i eller han blev död i andra världskriget. kom tillbaka. Ja. Att, uh, Jag tror han nämnde det där i förbigående. Uh, att jag vet om han antydde bara att de tog liv av honom eller någonting men att liksom den originella eller den här ursprungliga berättelsen var ju då att uh, de ten, till sist när den här timmen så terroriserade då, den här befolkningen då så gick de makarna ja. i byn då liksom i princip en eld på kåken med följden av Timmy och hans far då så brann ihjäl då, där inne i den här Kåken. Yeah. Så det som den historien säger, det, det fanns, eller de nämnde väldigt snabbt där i den här nya nu. Men att där var det som såklart att liksom, där du sätter där, där så kommer det inte tillbaka likadant. där det, det ledde princip, där de måste mörda mm. den här människan. Plus att andra dog dessutom. Ja. Yeah. Uh, och jag antar det kanske var ett här val på grund av pacing. Uh, ja, men, you att, you men jag förstår liksom Judds motivation um, här. Därför att han tänkte som då på Ellie så här. Och som han sa då att liksom: Nästa uh, av vilken ursäkt som helst. Uh, för att han tänkte att det kanske då fungerar. För att den här hans hund hade ju någon sån min streak som man kallar han kallade. Ja. Den, här katten, den var ganska snäll och god. Uh, men uh, inte, uh, men inte, det är ju en bra idé, men å andra sidan, då kan, i utsträckning är den någon bra idé då att bo Liksom så här är en ond indiansk begravningsplats Där det dessutom verkar då ja. smyga ut någon fucking vänlig i skogen, vilket var någonting helt nytt för mig Jag minns inte ja. från <laughs> någon tidigare berättelse, men sure, mm. whatever, whatever, whatever Ja. Jo. Nej men alltså varför bor du i världens äckligaste hus här? Liksom, bredvid liksom. Yeah. Den här onda, onda begravningsplatsen. Det känns som en jättedum idé Judd. Varför gör du det Judd? Skulle du kanske flytta yeah. för länge sedan Judd? Yeah. Uh, och så förstod jag inte riktigt heller liksom. Det kändes som att det fanns någonting mer att läsa in. I den här dialogen som uh, hade mellan Judd och gestaltningen av hans fru när Eli kom för att ta liv av honom. Mm. Uh, så att det första som jag, min hjärna gick till var att försöka begrava henne där också eller what, what did you do? Ja, precis. Det, det, har, du, det har du så rätt i. Men, men kan vi säga? jag funderar där nämnde du en sak som är en ganska stor ändring mm. jämfört med, med ursprungsstorien och den tidigare filmatiseringen. Att, vad alltså det att det var att det är dottern. Så. Det var det var en grej som jag tyckte var smart. Liksom äh, jag eftersom jag är superintelligent så misstänkte att de skulle göra det här när jag så det äh, För den här, äh, Det är bara liksom hur, hur pacing fungerar och jag har satt på tok för mycket filmer. Ja uh, yeah. a uh, kid. Det är, för, jag är supersmart super smart kids. Nej, men alltså jag, jag tänkte för mig själv att det ska vara smart att göra så här så här skulle jag gjort och guess what? Men att jag tror det är så gjorde de för att de vet ju att en stor del av de som säger den här så kommer att de har sett originalen. Och de väntar sig yeah. för många är ju den här gauge scenen på sätt och vis början till slutet. Så ja. de sitter ju som nästan omedvetet. Jag tror jag gjorde det lite själv. Och liksom spänner sig och väntar att snart så kommer den här lastbilen och miga ner Gage. Liksom. Ja. Och så gör den. Den gör det med L och att liksom så här narrativt är det smart. Därför att det läkar med förväntningarna. Det här är ju någonting man lider av alltid när man gör en som så här omtolkning. Därför att många av de här nyckeln. Handlingselementen så är ju ändå samma. Ja. Så att om, om gauge dör så ska Gage dö i varenda variant. Så det är ju bara jättebra att han inte gör det här. Sätt och vis. Men att de hade på något vis äh, vad Kan man säga, jag tror att man kan säga förskugga men alltså foreshadow. De hade liksom ja. till det här genom små hints Tidigare i handlingen så Redan innan Liksom den här lastbilen som träffade och Ellie så visste jag att det var hon som skulle engage. Uh, men jag tror med parten så visste inte, så för dem var det ju... På, på det sättet var det smart för att det gjorde en väldigt så här oh shit moment för dem. Så de på något vis fick återuppleva chocken från den första filmen, jättesmart. Den andra saken som var smart var det så är det filmatiskt. Det är mycket lättare uh, att ha liksom uh, att liksom gör den här gestaltningen än det skulle ha varit att ha de här lavoj-tillingarna. Äh, äh, La ja. um, och jag menar i det här originalet och så. Alltså. Jo det var lite som så där Eerie med. Ja. När barnen som kom tillbaka men att. Inte såg han ju annorlunda ut och inte, inte gjorde dem så mycket heller. För att skulle säga läka med att ah, det är någon zombie eller någonting annat. Men han var ju bara ett sött barn som vi märkte liksom. Tog livet av folk Så ja. uh, Här hade de ju Ska vi säga tillåtelse Att göra mer Därför att Du hade ändå du hade, du kunnat, Eller du hade ändå Tillgång till en lite äldre Barnskådespelare Så, att, mm. så det, ja, alltså det, det, det Det förstår jag mm. Helt Men jag tyckte samtidigt att det Liksom vad, vad som hände i och med, i och med det och sedan uppdrappningen i till, till det, det, den sista scenen mm. så, så det kändes att i någon skede så blev det för mig så blev den hela hela den där handlingen löjlig alltså där håller jag med om att allting som hände efter att Ellie blev träffad av den här lastbilen ja. så var ju helt hård uh, och att nu så känns, känns det ju som att ja ja men det är därför att den avviker nu härifrån från den här puritan Steven King berättelsen, yeah. men det är inte alls därför, det är bara det att liksom de hade, det enda som ändras sig egentligen var ju att dog. Okay. men de hey, gjorde yeah. ingenting med det mm. när no, no, de försökte ju antyda att det, det var någonting mer att vad det, när de kom tillbaka. Att, att det var så att säga att hon hade sett någonting där borta vilket jag har för mig att inte antytdes i, i den tidigare. Ja, men okej, okay, så här. Alltså Nu är det liksom lite illadefinerat. Men att uh, jag tror de här tidigare filmerna, uh, mycket från många filmer av den tiden, så körde jag en ganska ganska less is more-filosofi. Ja. Förmodligen främst för att de blev billigare så. <laughs> yeah. Men här är det liksom att. Um, men du, jag tror att eftersom de hade Ellie där och de valde ändå att visa henne, ska vi säga, så här postmortem. Liksom, så de yeah. gjorde ingen som så här uncanny valley av det. Vilket jag tyckte var ganska som förslöso. För jag tänkte som att, varför gör ni in yeah. det? för att uh, inte säga på, på något vis, att jag, jag skulle vilja säga nu då att. Uh, om du säger att och ett barnlik där i hela sin praktin. Men det känns som att hon såg som så normal ut. De lät ju lite med där, men annars såg hon ju normal ut för att de det här stygna där i bakhuvudet. Ja, ja, och, och hennes, no, hennes beteende var ju annorlunda. Jo. men Det var, var ju en så, så stark kontrast sen igen, tycker jag, hennes beteende. I, jo, men att liksom jag säger inte att jag behöver liksom så här full The Walking Dead, liksom, Nä, där. Men det känns som att ja men jag tillbaka när hon är lite Ivå. men att hon är liksom, jag vet inte. Jag tror att antingen så skulle hon bara kunna komma tillbaka och liksom skulle säga så, så här döda folk. Ja. För, uh, de här scenerna som hon hade med Louis Creed, som, de var inte skrämmande de var inte liksom så här, uh, ska vi säga. Störande, liksom uh, På sån här Mentalt obalanserande sätt, utan bara som uh, vad du? Mm. Så Det kändes som att ni ska kunna göra mer här Annars skulle ni lika bra kunna låta Gage bli överkörd För med Gage så kunde man ändå så den här, ja men Gage kanske inte Har den här Vad som än intar honom nu På grund av att Gage är så liten och på grund av att Gage kanske inte hade den här de här intellektuella fakulteterna. Så han kunde kanske inte göra så mycket annat än. För krama kramas och knivhugga liksom. Ja. Uh, Eli, så borde ändå vara det mer komplicerad varelse. Och det kändes som att hon kunde göra mer än att där och vara kryptisk. Och liksom stirra. Mm, precis. Ja. Um, så att. Uh, och sen då så finns det ju väldigt blandade åsikter om det här. skulle vi säga slutet. Den här. Liksom, en av de familjen Creed med katt Dessutom när yeah. vi Gage i bilen Och många menar, det här var ju som liksom så sker De visste ju vad de skulle göra med sig själv mm. Och man är som att mm. really? ja, men Gage har ju ingen mm. liksom, så här Referensram mm. Så att liksom mm. alltså, det, det, det just jag menar, Inte du det, det heller att liksom oh gosh, Vad man hände när de öppnade dörren Till bilen Den om Gage mm. dog, den om det är så Så so what mm så so att det är just det där det är värre än att han blir köra av en lastbil maybe yeah. men de är ju utmått tillsammans igen men, men, men, men där, där alltså jag tycker att den där jag, jag vet inte riktigt vad de liksom, försökte uppnå med det här med att ändra på slutet på det här sättet för jag, jag, jag satt som mest och suka och pusta i det skedet när, när de menar att uh, Louis blir, blir då nedslagen av Ellie mm. Mm. och sen så drar hon då i, i lugn och ro iväg med, med den här, sin mammas kropp mm -hmm. och drar den då tydligen hela vägen upp till det där <gör> indian mm. så att säga, den här heliga marken As per usual Ja, och Det är fint att och, de här medvetslösheten så räcker exakt så länge som det jo, krävs för att precis, komma till precis, nästa dramatiska små, narrativ lyckas. Ja, lyckas med allt det här Liksom lyckas gräva ner mamman då med sina bara händer så vitt man vet. Ja, sure. uh, och och, så och, och gå, genom, gå igenom hela den där ritualen. Det är uh, den sen, och sen liksom hinner hon vakna upp ännu där till och oh, komma tillbaka för att sen då döda, döda Lucy igen just när han försöker döda Ellie. Jo. Uh, och, och det blir som så, det, det kändes i det där skedet att, att kom igen. Mm -hmm. att, ja, att, liksom, tänker de att det här ska vara Liksom skrämmande eller det ska vara stämningsfullt på något sätt för det kändes det blir det, det närmaste buskis av det i det skedet ja, ja men alltså jag menar många menar det här slutet var ett hemskt slut men det är ju egentligen ett lyckligt slut det är bara ett lyckligt Ja men det får alla vara tillsammans slut. Exakt, så det är ja. ju som um, Okej, okay, om, om du vill om, om du vill höra vad jag tycker är liksom ja. är, dumt eller hemskt här så är det som Liksom, för det första de här två liksom Louis och Rachel för det första så är båda som så fucking tröga karaktärer att man liksom bara önskar ju livet ur dem för att liksom den här mamman då för det första liksom att kanske du borde ha varit i terapi liksom 20 år redan ungefär och att sen så vet jag liksom att åh oh, men vet du sa med den här Uh, Indian Burial Ground, där de tar upp de här minnena och det liksom ger henne visioner. how Ja. Yeah. How? Mm. Det, det är just det där att, liksom, här så önskar jag att om ni ska nu expandera på Stephen Kings mytos här. I den här originalversionen, och jag hatar när folk gör det här. De förstår inte skillnaden mellan liksom uh, psykologisk terror och skräck. Skräck, okej. Okay. Skräck är mm. när liksom du, du har nu då, hela den här huvudpremissen. Uh, folk död, begraver dem och kommer tillbaka. Borde du borde vint, vi liv och död, etc. Skräck. Psykologisk mm. terror. Jag minns hur det var när min syster med uh, avancerad spina bifida eller vad fan hon nu hade, uh, Liksom ligger ja. där och helt fucked up och liksom kommer efter mig. Uh, och jag lämnar som hemma av mina föräldrar. Personligt terror. Mm. Personligt terror kan inkorporeras i skräck. Och det gjordes det väldigt förtjänstfullt i både bokform. Och i den här ursprungliga 1989-plotten. Mm. Uh, att plötsligt få visioner. Uh, och att det liksom faller när saker i speglar och håller på. Det är liksom så här modernt. Uh, Jim Van Nonsens. James Van Nonsens att liksom uh, för att det är som ni säger då, att liksom den här ljudkyrkogården är liksom ett väsen en essens, kanske till och med Vendigorn själv står där och liksom trollar med sitt Hogwarts-trollspö så att liksom, Rachel får visioner där i väsen och då blir det yeah. som nej, liksom nu, nu, nu liksom blandar ni ihop liksom för många grejer här det, är liksom, det, det tar effekt från det förra för att det är en sak liksom jag gillar att det, det liksom den här ska vi säga, gravplatsen har någon sorts dragning att folk som mm. känner en dragning det var något ont med den här men det är ju som en metafor för den här makten den här ska vi säga förtärande makten som den här eh, djurtyrkogården har att om du begraver mm. saker här så kommer de tillbaka till liv men the trade-off är att de är inte som de var Precis. Okay. Där är terror. Där är premissen. Där är skräcken. Uh, om det plötsligt börjar liksom kom visioner och liksom hokus pokus ur väggarna och stuff. Då har ni, liksom, då har ni gått för långt. Då har ni gjort någonting helt annat. Då har ni helt gått förbi ja. vad det ska vara. Och ska ni gå dit då måste ni förklara det på något sätt. Och då måste ni relatera det. Man kan inte bara, liksom, hur skulle det vara om Dracula i tre Nej, liksom... Ni, nu blandar ni ihop metaforer och premissen blir helt ja. liksom mörklad. Och det är jättedumt bara. Det, det gör ja, inte det mer så. skrämmande. Det gör det värre. Det är som att liksom, sätta alla kryddor i soppan istället för att sätta helt rätt mängd och rätt sorts kryddor i soppan. Mm. Precis. Så, äh, så äh, jag, jag, jag tror liksom att... Äh, det, skulle, det som skulle ha kunnat vara bra aspekter i den här filmen så blir liksom lite förlorade För att de måste sätta till sina egna saker. De här barnen med maskarna och sin procession. Det måste han ha tyckt vara jättehäftigt. För det finns ju alla ja. de här filmerna nu med maskarna och barn som jo. springer runt och äckliga sådär. Skulle vi kunna sätta in det i den här filmen? Jag tror ni det var Steven Stephen King egentligen alltid vill ha? I don't think so. Ja. för vitt du vad de ska köra har med de här maskarna och håll på och sådär mm. som, till vilken nytta är det en stilistisk ja. grej nej liksom ni försöker göra det till någon slags brott eller men liksom, vad var hela den här grejen med den här vändigorn vad, liksom what, ja. what, the, what the fuck tillför det till historien? ja men, ja, men det kunde ha mera skrämmande ljud där i i skogen men det var som var skrämmande i liksom, den här originalfilmen men som var skrämmande där så var uh, när liksom Dale Midkifs karaktär så liksom grävde upp sitt döda barn bara vandrade genom natten han, han liksom han hörde ingenting, han såg ingenting för han var redan i liksom sitt huvud, i sitt sinne så checked out han var i chock liksom, han yeah. hade redan gått bortom uh, vad liksom Rimmårets zon var det var skrämmande att, liksom att Åh, titta, det är något öh, konstigt i skogen han går redan runt med liket av sin dotter där och ska begrava henne för att förhoppningsvis ja. ta tillbaka henne från de döda räcker inte det oj ja. nej nu kommer häxorna Åh, det är hundra år på dagen sen blåkulla alltså, stop it mm. det är så onödigt det är jätte och det är bara som par stämning. Och det är ju en annan sak. Och den här stämningen i den här filmen. Att jag, jag, jag stannar lite med liksom hur dumma de här. Liksom Louis och liksom Rachel Creed är. Men som sagt. Louis liksom, ja. Creed bara liksom reagerar på allting. Man vet som aldrig vilket som är. Mentalt tillstånd han är i. I den här första filmen var det jättelätt att säga Tyckte jag. Mm -hmm. Vilket beror otryggligen på. att Jag, jag säger nu inte att. Uh, liksom Jason Clark en dålig skådespelare Men att någonting brast här Om det då är regin Eller liksom den här karaktäriseringen Eller bara ska vi säga Den här, den här Övergången från sen till sen Så gjorde som alltså, att jag fattar inte mm. vad den här karaktären Drivs av och vad som händer i hans huvud liksom. yeah. Den enda gången han verkar som att ah, Shit nu reagerar du som en riktig människa Så är liksom den här Just Gage håller på att springa ut på vägen. Han sa, okej, yes, I'm with you totally. Oj, nej, hoppas han ni blir träffad. Shit. Uh, mm. här, och sen den här Satans Rachel Creed. Liksom, oj, vitt då. Liksom, what, what is your problem, Satan? Ja. Att, han. Yeah. att mm. liksom, och, och båda två är liksom, jag menar, jag förstår att om du befinner dig i chock, eller liksom om du befinner dig i en station du inte förstår, till exempel, att din dotter kommer tillbaka från de döda. Det är svårt att koka med. Det är svårt att förstå. Men du kan mm. väl ändå förstå när någon här nu som försöker knivhugga dig. Och du har ditt lilla barn här. Det kan mm. du väl förstå. Mm, ja. ja, liksom, så sakta som så att det liksom gör ont. När hon blir knivhuggen där så sitter man ju nästan och yes och vad gör fucking Lewis Creed med all det här händer? Nu springer du till grannen och springer runt och sådär. Oj nej, nu har nog någonting hänt här. Hej Gage, ska du sitta i bilen? Alltså, I det här skäden så känner jag ju, så kanske som far själv, att liksom, i något skäde måste du bara cut your här nu. Kanske vi bara mm. antar nu att du kanske, Rachel is long gone, kanske du ska nu bara ta Gage och liksom get the fuck out of Dodge. För du vet... Uh, Judd Crandall ligger ju som krivhuggen här i rummet bredvid. Och liksom, Ellie har ju helt mm. uppenbart full, liksom Stephen King här. Och liksom, din fru ja. är förmodligen där. din unge och stick. No. Sitt här mm. i bilen, gud, köpna i dörren för någon. <sighs> ja. Okej. Okay. Mm. No. Så. So. De är ju liksom, liksom too retard to live, liksom. Mm. Att, <laughs> ja. det är sådana här saker som gör att man som inte bryr sig riktigt vad som händer med dem för att och jag tror det är där i slutet liksom, att när man som ungefär folk som så till säga att oj nej Gage nu blir mördare av zombie familjen och så här yeah. oh gosh nu bryr vi oss i Gage fuck alltså <laughs> mm. <Att som laughs> <laughs> ja whatever Alltså. Så, för det så hade man ju redan sett vad som skulle hända efteråt för att hela filmen hade ju börjat med den där scenen att bildörren var öppen. Ja, mm. så att, whatever. Så. Ja. Whatever. Det är som sagt, <laughs> kanske du ska göra en, en två? nu, ironiskt nog så är det ju det här liksom på något vis en sån här. Jag skulle jättegärna säga, om, om det finns en Stephen King-bok som jag gärna skulle säga en modern tolkning av, så det är ju Salem Slott. Okej. Okay. Har, du, har du någonsin läst den boken? Mm, nej, det, det har jag nog inte. No, Salem Slott är ju uh, i en renordad, liksom vampyrberättelse. Att en vampyr Precis. kommer till ett litet okay. samhälle i Main. Uh, ja. Well, crazy things happen. Och att uh, den här filmen, liksom, utan att spoila för mycket av den, Uh, för att läsa boken. Det finns en film från typ 90-talet. Men liksom, det är kanske bäst att låta den ligga. Uh, yeah. Så so, um, den tillhör de tio dåliga. <laughs> uh, mm -hmm. Men den uh, är riktigt bra i bokform. En riktigt väldigt spännande. Uh, väldigt bra vampyrberättelse. Den är... Yeah. Den är bara liksom en, en, en, en fröjd att läsa. Liksom. Uh, yeah. Jag tror den skulle fungera jättebra. Men det som egentligen händer är liksom att en vampyr tar sig in. Det blir mer uh, Liksom. Jag behöver inte spoila handlingarna och säga liksom att i princip det har ett. Det har väl ett, Det är inte ett lyckligt slut men uh, det slutar väl någorlunda. Uh, det får ett som definit slut för huvudkaraktärerna, men det här samhället så liksom förstörs långsamt och blir bara med vampyrer och sådär. Det är ju liksom en egen Stephen King-tolkning, men jag tänker ju som att det här skulle faktiskt hon nog, kunna öppna för en modern Pet Cemetery 2. Med tanke på hur den här 90-tals Pet Cemetery 2 var, men Pet Cemetery yeah. 2 i nytappning skulle kunna vara att det här. Men nu börjar gå in i stan och långsamt mörda folk och dra dem till den här ljudkyrkogården. Ja mm. yeah, precis. Massa äckel som springer runt. Let's do full zombie here. Kanske vi kan yeah. delva djupare in i vad, vad håller Wendigon på med riktigt? Ja. Yeah. Kanske vi får säga lite om Wendigons barndom. Mm. Kanske han mm. hade då en yeah. syster som inte alls ville använda matissen Ja. Yeah kanske det kanske, det. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, kanske hans syster kanske systern var så ond att hon stoppade in honom i mathissen och mobbade honom på det sättet mm. kanske systern tvingade honom att säga om samtliga Stephen Kings film Back to är inga backtum så här att no men <gården> <gården> vem var den nu som var, var, var huvudantagonisten i Rose Red vem var det ja. Exakt. Får inte in mm. äta ben Resten av veckan ja. Ja. ja Borde vi be om ursäkt ja, här... alla där ute som vi trygg Ja, jo, precis alla som identifierar sig Som Vändigås så... Det här var vår ursäkt uh, Ja, vet, vet jag alltså det... Men den här filmen alltså det... På något sätt så känns det som att det Bokstavligen så försöker det liksom <laughs> Slå på en död häst Tills någonting händer ja och sen när de har slagit den döda hästen tillräckligt så begraver de den väntar tills den vaknar och slår den lite till att det är ju som Okej, okay, jag tror så här att uh, de de vill göra om den här uh, 1989 filmen ja. men mm. de vill ha liksom så där, göra sin egen touch på den ja. och, och här är ju där det skiter sig för att um, jag tycker ju för det första att liksom, borde den här filmen finnas, uh, kanske inte, Såhär, i, i dess nuvarande form, he, mm. ganska onödig. Det, det är liksom sådär att uh, John oh no, come on man, no, no. Ja. Um, men det är just det där, om du ska göra om någonting om du ska göra en reimagining av mm. något sådant ja. där det sista då måste du se till för det första och det här är absolut viktigast att den nya versionen måste vara bättre än den gamla versionen och sen säger du ja. då, men det är ju högst subjektivt ja, är det för, för att liksom ifall, ifall du inte du har riktigt minns nu då, vad vi har diskuterat den senaste timmen så att Många saker, många aspekter. Den här filmen så fejlar på väldigt många nivåer där den tidigare filmen fungerar. Och det här är en film nu som är 30 år gammal. Skam. Ja. Liksom. Gå bakom och ring med en klocka, skam. Och, att, mm. och, och, och det är liksom du, du kan liksom inte göra en ny film som är sämre du kan inte göra en ny film som berättar historien. Kärnan av historien sämre. Och det gör den här filmen. Liksom på alla nivåer tycker jag. Sen om du ska sätta till din egen touch. Och det är fina att du gör det. Som sagt, jag är jätteglad att det var Ellie som dog och engage till exempel. That's fine. Yeah. Men då måste du liksom ändå. Du måste hålla essensen av historien intakt. Och du måste göra den här nya saken trovärdig. Och det måste tillföra mer. För annars är det onödigt att du ändrar det. Annars kan du lika bra bara hålla det som det var. Mm. Uh, lyckas du ha filmen med det? Mm, no. no. Det blev dumt. Det blev ganska kalkon. Um, och sen. Kanske det sista. Är liksom att vad liksom, var liksom, är den här filmen. Med sig till den moderna publiken. Liksom rättare sagt. Vad får jag ut av att se Pet Sematary 2019. Som jag inte skulle få. Om jag säger Pet Cemetery 1989, eller 1989 1989 yeah. Och svaret är Inte så mycket Det är samma, liksom, det är samma huvudpremiss Bara den nya yeah. filmen är dummare Den är mm. mer in, Inkoherent Och yeah. den Den liksom de här, de här ändringarna som Kanske känns som att Åh, Titta var innovativ så gör bara att den känns Lite sämre det känns som, är som så här, nej. att mm. den, här, den här filmen lyckas varken skrämma mig, den lyckas liksom inte få mig som engagerad eller liksom fundera över det här djupare Steven Stephen King-mytoset bakom ljudkyrkogården. Uh, och jag vet inte, den, den, den fungerar inte för mig yeah. alls. Mm. Jag, jag vill inte gå så långt att säga att det är en dålig film. Det är inte en dålig film den är en okej okay, film, uh, men jag tycker synd om, dem vars, om det här är deras första introduktion till Djurdsjurkogården av Stephen King. Mm. För att, ja, den, den försöker liksom kanske lite för hårt vara någon slags James-Van-film, när det inte alls är en sån ja. film. Mm. Tycker jag. Det är nog sant. vad tycker du? Det är nog sant. Ja, alltså jag, jag, jag håller nog med på om de, här, de här punkterna för att inte. Alltså, Genom man nu jämför den med med alltså med IT. Mm -hmm. Den nu filmatiseringen av IT. Mm -hmm. Så, det, jag vill bara tänka på hur jag kände mig då jag gick ut från. Efter den filmen då jag gick ut från biosalongen. Kort. Och Och jag var. Ja västehord. Ja. <laughs> alltså, Nufå men, gamla menisar var... avtrott vara. Nu till att ens använda henne. <laughs> ja precis. Ja. ja så jag jag var, jag var jag var jag var glad för jag tänkte att mm. det var det var en det var en film som det var jag var helt nöjd att se den. Äntligen är det en mördakloun jag kan associera med. <laughs> ja precis. <laughs> ja. Men men, det, men jag sa att det var det det att Ja, men att det, här, det här motsvarar lite av den upplevelsen som boken också gav. Mm. Uh, och, och, och så att just att det de tog vissa saker från den här tidigare filmatiseringen. Och jag tyckte att det de ändå. Man, man såg tillbaka på den med vörden. Mm. Men i den här så känns det just att det här var. Det, det, här, det här liksom det här var gjort för att göras. Det var inte. Mm. det kändes igen att ställs ställde en fråga, vad är dags för det? och jag, mitt, mitt svar min känsla när jag gick ut från biosalongen var att nej det här var inte så att säga den, den gamla filmen hade tagits dödats, begravts och den som hade kommit upp igen och nu fanns på bio, biosalen så det är inte densamma, någonting är fel mm. jag tror det är den bästa liknelsen som kan göra, för den liknelsen. Ja. Så vackert, Nikolaj Du kan nog ordvända de filmer om döda ja. ting ur Indian kyrkogården. Ja, mm, no. det kan, jag. Men, det kan äh, jag. Och jag gör det med en fullständig deadpan. <laughs> ja. Det finns ingen död tid att fylla i det här programmet. Men du vet som en annan show, liksom, vad som är dött kan aldrig dö, det reser sig starkare än tidigare. Mycket Game of Thrones referenser idag, det känns som att de mm. börjar dra onödigt nära. Ja. Snart är de här, jo. så får man se mera drakar. Jag hoppas de där darkarna kommer. Ja. Och en av dem har ju kommit tillbaka från det Jo, men att de kastar ner den i en sjö. Tror du kanske det fanns en urhållande uh, kyrkogård där är den där sjön? Jag tror det. Den kom hela Norr är en enda stor kyrkogård. Kanske det är egentligen en analogi för Micmac-indianerna. Ja, kan nog vara. Ja. Och uh, den här uh, deras, deras ledare visar sig vara Stephen King. Ja. <laughs> det är liksom The Night King, det är bara Stephen. Bara hans vänner får alla honom <laughs> Ja, ja. ja. spårar du lite? Lite, lite. Ja. Men om det här avsnittet att vara färdigt för George R.R. R. Martin ger ut den sista boken. Jo, men kanske vi så att säga döda diskussionen nu då, och anser att ännu ett, ännu ett avsnitt kan läggas i jorden. Ja, sometimes dead is better. Spoiler och spoiler varning. Spoiler och spoiler varning. Spoiler och spoiler varning. Nu är det slut.